Doamnelor, nu mai e timp. Stați pe loc, lipiți-vă de zidul ăsta și nu vă mișcați. Așa, stați în spatele meu. Oh, oh, mai... ah. E să ne slibească. Ăsta ah. a scăpat din grajdul sultanului. Numai acolo o să asemenea namile de cai. Gata, doamnelor, primești de atracur. Ce păi spaimă ah. Îți mulțumim, domnule. Ah, ne plăcea, domnule. Ah, fără dumneata, nu-i așa mă duși, Admin? No. Dar ce-i cu tine? Ești albă ca nu N-am no, nimic.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 nu se cade să vorbim cu un necunoscut. Ah. Domnule, nu te supăra? Noi ne grăbim. Da. Să mulțumim, mulțumim încă o mulțumim, domnule. Ce iar visez? Unde ți au mai zburat gândurile? Parcă n-ai ști unchiule caraban. Mm, ce ți s-au aprins călcâile după o nălucă? Ai zorit dată când era gata, gata să o prăbușească un cal nărăva și gata. Ți se pare că te-ai îndrăgostit. No, Credeam no. că ți-a trecut. Cum să-mi treacă? Dacă măcar aș ști cum o cheamă.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 E bogată, mă supără și mai tare, fiindcă asta mă pune în stare de inferioritate. Hai să fii și tu bogat odată, de vreme bine. ce ești moștenitorul meu, așa că nu mai căuta nod în papură, că odată mă supără, știi că mă super. Bine, bine, bine, bine, bine, un la Chiraban, bine. Am să fac cum vrei din Mai te rog, te rog, te rog fierbinte. Nu încă data căsătoriei, mm. să prelungim logodna cât mai mult, bine, te rog. bine, bine, bine, bine, bine, bine, acum hai să ne vedem de treabă, uite câte dosare mai avem de rezolvat. Mm. Și am vrut să spun. A, ah, da, nu mm. uita să comunici clientului nostru din Constanța. Cum zici, îl cheamă? Georgeu. Așa, Georgeu. anunțel că va primi cu prima cursă cargo trei baloturi de tutun marca Chereban. La trei baloturi? 3 de da, de tutun. calitate extra, da. la prețul convenit. Da. Ce nu mai fie cum la ora închiderii? Hei, Kemal! Du-te să vezi. Hai, hai, hai! Bună ziua! Aici este Casa Caravan. Da, domne, Casa Caravan, tabac, import, export, expert. Aș putea vorbi cu Her Caravan? Desigurui din este. Vă rog intrați. Dunea lui este domnul Caravan. Cu cine am onoarea? Mă recomand Max Sachs din Hamburg. Aaaaah! A, dumneavoastră sunteți da. Mă bucur că vă cunosc Dați-mi voie să vi-l prezint Pe nepotul și asociatul meu Demir de da, da, eu, doamne, da. de <laughs> când Cu el ați purta Corespondența Fiindcă știți Pentru mine scrisul Ion un adevărat calvat <laughs> Eu vând totun de bună calitate Se înțelege și la altceva nu mă pricep Luați loc vă rog, da. rog. Chemal Repede. Chema Repede cafeaua și narghilele Bine iar după aceea mergem să luăm masa în casa mea de la scutarii. Scutarii? scutari Scootari? Scootari. Ceea ce vedeți aici sunt numai birourile. Adevărata locuință avem de partea cealaltă a Bosforului, numită scutari Zo! So, abia stept să ajungem. Mai este... bine sau nu fiu iodate! Că ne iubiu reimarsili! Ce-am n-ai? Am grijă Auzi, și cum spunea, stăpânul meu, Safar, safar, safar. că ai auzit de Safar, e, nu? E sigur că, dar cine n auzit? Marele necusturi de din dintre da, Așa, așa, cel mai mare, Ali, e. cel mai mare. E, da, da. cei ce nu știi tu, Ali, și ce știu foarte puțin, este că domnul Safar mai vinde și altceva. E, taci. Adică ce, Mustafa? Spun, dar te previn că dacă sufle o vorbă, s-a zis cu tine. O, să poate, Mustapha, doar suntem prieteni ce mai... Gata, mormânt, a zis. ca <gripti> castraveții <gripti> și de băut, ca de obicei. <gripti> <gripti> cum spuneam, Alec, da. săptămâna trecută, domnul Zafar mai a și mi-a porucit în bare taină să-i caut o pată care să semene cu... Stai, stai, stai, stai să-ți arăt. Uite, uite, uite, vezi poza asta,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 mi-a poruncit să-i găsesc, mort opt, o pată da? casa din pozi. de aceea m-a la Stambul. Da, adevărat că ei sunt cu mine. Și frumoase și ogioase. <gătă -i> Totu' să nu se să chiar așa ușor, n <gătă -i> e Bine, a pralică, tot vânturându-mă prin pera, și galata Ola. și panarca când a venit de la Trebizonda, numai asta fac, am auzit de odrasla lui Selim. A lui Selim! Vorbește mai încerc! Ce n Da, a lui Selim! Am împântit-o și am văzut-o. Se am cu fata din poză! Aulul. nu cumva te să Ce-și bun, Da, după bani? Tu nu? Bine, sigur că da, dar nici așa, nu? C-așa, nici așa, ia, ascultă lui! Ce mai curaburat? Mă, ajut să facem treaba sau caut alta social? Nu, nu, nu, sigur, te ajut! Cum să nu te ajut? Totuși, un lucru nu vă pricep de ce stăpânul tău nu i-a spus emirului să o ceară așa? Pur și simplu de nevastră, nu? Te credeam mai dește, băi, Alin adică... păi, În cazul ăsta, unde ar mai fi câștigul nostru? Ce ah. mai ah. tu crezi că senim ar accepta ca singura lui fată La care ține caraucii din cap să ajungă la ah. haremul Ca el, <laughs> fi el și din e din e. mascar e. E. Și atunci? E. Atunci, Leila, că ăsta-i numele porumbiței Va fi răpită și vândută Iar noi vom fi bogați. Oh. <laughs> Uite, așa, dintr-un condei e, Condei, condei, dar dacă vreodată se primi Ștranul ne-a stat în limba! Pace regândit bine și o să meargă da, da. <laughs> E partea proastă e că puști toi că ai plecat acum în alt oraș. Așa că va trebui să pleci tu acolo. Ce să fac să pleci, mai ce de rodule? Ce de ce să plec? Cum de ce? Uuu! creu ești de cap. Ca să răpești, bineînțeles. Să răpești, găi? Uite-ți, îți place, nu-ți place treaba ta. O, oricum, gata, înapoi nu mai poți sta. Fiindcă și așa știi prea multe. Iar te așteptat din vorbă nu poate fi. De ce nu poate de, veni? de ce, de ce, de ce? e nu prețează pe domnul Safar. Iar domnul Safar pe Mustafa, adică pe mine. Iar ah. eu nu vreau să rămân pără sus. Da. asta că nu mai e altceva de făcut. Hai, să mergi Dați-mi voie să fac pe ghidul. Ceea ce vedeți în fața dumneavoastră este Bosforul. Ce panorama ferică, domnule Carabana. Da. Acolo e cornul de aur, iar acolo seraiul, palatul unde locuiește sultanul cu tot haremul lui, iar pe malul din fața de scutarii, unde e vila mea. Da, uh, trăim cu picioare în Europa și cu altul în Asia. Este ceea ce se cheamă a trăi pe picior mare. Efendii, caicul dumneavoastră aștept la remarcare? Mulțumesc, general, mulțumesc. Atunci mergem. potiți Portiți-vă Asta ce-o mai fi? Din Ordinul Primăriei orașului Istanbul, cu de astăzi, se hotărește o taxă de 10 parale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 fără să-mi ceară nimeni socoteală și fără să scot din buzunar, o Domnule Keraban, vă rog să mă iertați, dar ordinul nu se discută. Păi... Serios? E, și chiar îți închim gam să plătesc ca să trec vorba aceea peste drum? A ce înseamnă pentru dumneavoastră 10 parale.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 Să renunț să merg la mine acasă? E, asta e bună! Dumnezeu ești căsută în cap, domnule capitan, domnule Caraban! Nu, nu, nu! Nici nu renunț, nici nu plătesc! Nu cred, Caraban, nu te încapățina! Las-o baltă, plătim și Care, Caraban, dacă-mi permiteți, sunt și eu de că nu trebuie să sfidați autorități. Nu, nu, nu, nu, nu și noi. Voi merge la scutarii fără să plătesc! Nu văd cum! Pariesc cu mine? Nu pariesc nimic! Sunt în serviciu comandat! Bine!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 fără să traversezi Bosforul și fără să vadă de la mine un sfanț. Munciule, ce, ce, ce tot spui? Keraban a fost întotdeauna unul original. Da, eu zic că e nebun de legat. Da, Dar cum o să vă ați înstăpt, domnule Keraban, că doar, -o se da, doar nu doar o să zbura. Doar simplu, făcând ocolul mării negre. Pe uscat, bineînțeles. <laughs> de da ce ați rămas așa? Am amuțit cu toții de uimire. Și cât va duc la căletor? Șafea săptămâni.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 Eu zic că mai gândești. te De ce? De ce vreau să mai mă gândesc? Am pariat, gata. Acum nu mai pot dar înapoi. Hmm. Așa, domnule, Max. Oh, așa este. așa e. Asta, a -a. Asta. Ce este? De ce nu ni s-a duce de băut? Ah, uite, de hey, domnule! Am întârziat puțin, fiindcă v-am adus vin fiert cu mirodenii. Îmi ah, da, da, da. Atunci, da. pentru pariu dumneavoastră. Da. Rozi Și pentru prietenia noastră. Și pentru una, și pentru altă <laughs> da. Nepotul tumea Foastă de mir da. este, este cam melancolic Și da. cum flerul meu arată O rimă Cred că vorba francezului Il fost și la fam Păi asta Aha. și fac, o caut, o caut <laughs> Dar nu o găsesc, poftim e, Tinereze cu problemele ei Ce zici de mire eh? Ce zici, cum te-a Prietenul nostru Da, recunosc, recunosc Știți, domnule Zax, situația mea este de-a dreptul tragicomică. Vără. Sunt îndrăgostit de o fată despre care nu știu nimic, nici măcar cum o cheamă. Așa. Și mă aflu logodit cu alta despre care știu tot, sau, mă rog, aproape tot, Hai, -am dar pe care n-am văzut-o niciodată. tras aici parcazul colorado. Da, uite acolo la capătul danii. Ah, îl cauți pe alii? Cu grija că e mare pișichiar. nu e, nu mai mare ca mine. Mulțumesc. Unde e parcazul colorado? Uite acolo. Da, mulțumesc. Ale. Ale, trece. Hai, cum ai va putea să vin la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 dar nu asta cu ce ne interesează pe noi? Da, da greu, mai este cap, băi, Creu, Păi, drumul lor înseamnă că nepotul lui se va întâlni cu locornica lui, cu Leila. Ei, acum înțelegi? A, de, da, acum, da. Acuma, da. De, A, și de, ce e de făcut? Trebuie musa să nu piedicăm să ajungă acolo. E că dacă apucă să facă nunta, să mai știu eu ce, planul nostru cade baltă. Așa că dă-i drumul. Da, Hai, da, nu da, mai pierde da, sus. Da, da, da. al mai încet, da. să soarele. Mai au zis să ne grăbim, Effendi. să plecăm la cine dimineața să se scoală de parte ajungeam. Dar tot ce se poate, dar ceilalți da. încă nu s-au sculat. Nu. Ea spune, e sigur că n-am uitat nimic? Sigur, efendi, sigur. Să de căratorie, ai chestem, poșule cu mâncare la traseu, sem. Totul este gata, mai am dat de încărcat. Tu un caravan? Da, da, da, da, da. ascultă, să nu uiți să pui câteva puști și câteva pistoale. Dar nu mergem la vânătoare, femeie? Nu, n-are face. Când pornești la drum, trebuie să fii prevăzător. A, pasa bună primește, iar da, Cum cu bine zici, cum bine, bine zici. Ba, nu, ba, nu. Bună dimineața, unchile! Aaa, bună dimineața, Demir! Bună dimineața! Te-ai te -te Nu, Așa, așa, așa, divanule de aici, nu-s noastre de la scutare. lasă că ai să dormi și în trăsură. Aaa, iată-l și pe oaspetele nostru, domnul Sax. Poftiți, poftiți, poftiți! Bună dimineața. Cum vă simțiți după prima dumneavoastră noapte în Turcia? Minunați! Mă bucur, minunați. mă bucur, mă bucur mult! Atunci putem să pornim. Tresura ne așteaptă la scară. Chemal! Chemal! Unde a dispărut chema? Uite, chemat. A De unde umbli? Hai, a sosit o telegramă de la Brusa până am senat, până am dar baxiști. E, dacă le Brusa, e de la mătușa mea. Domnul, Coace, ia să vedem ce mai vrea mătușa. Ghiul Sen. întotdeauna vrea câte ceva. Oh, oh, nu mai vrea nimic. Am murit. Cum e săra? Vă rog să primiți Condolențele mele. Mulțumesc, mulțumesc. Uite că mai spune ceva. Ia? Nu, nu, nu, nu, ia. E, Omul, e în încredere. Na. Uite că te-a lăsat pe tine moșteritor. Pauză de mir. Doar cu o condiție să te însori în cel mult 45 de zile de la plecarea ei în lumea dreptilor E asta mai lipsa. Ah, o nenorocire nu vine niciodată singură. Tu ce te baci? Ce te baci? Și cu pariu cu pariu cum am. e Foarte bine. Am pariat că vom fi la scutarii peste șase săptămâni. Adică 42 de zile. Îți vor mai rămâne încă trei zile ca să te însori. Na. Și cum drumul nostru trece pe la logodnica ta, o să organizăm toate acestea acolo. Na. Unde mai pui că, în sfârșit, ai să o poți vedea și pe Leila. Na, sigur, sigur. sigur. Și cu motra asta de mormântare. Păi n-a murit mătușa Ghiulsen? Așa e, așa e. N -n... Hei, chemal! He? cui chema Încuie tot și urcă pe capră. Hai, domnule Max! Demir, poftiți, vă rog în Și la drum! Da. Da. Chemale, chemale. Nu chemale. se ce mai vede fric. e, e frică să nu ne înfundăm în nisime, vedeți? Da. nu mai dune nisime aici. S-am spus că o să ne prindă noaptea pe drum, <gri> nu? Dar ce vină am eu, eu am mânat ca e -am putut de repede. E, de. Drept e că nu ne așteptam ca drumul ăsta să fie chiar atât de proast. Da, foarte, foarte proast. Da, ce da. mai? E în da. foame. de acasă nu se potrivește. Mai slăbește-mă cu zicalele. De ce îl repezi unchiul? Nu-i nimeni vinovat. ce e cu el? Așa este, Iar vorba dulce mult aducem. Atunci, ce facem? Rămânem aici pe loc? Nu prea îmi vine să înoptăm prin pustietățile astea. Aprinde felinalul chemal și adă-l coace să ne uităm pe hartă. Da-i imediat, imediat. hartă aici. Hartă aici. Ia să vedem. vă să zic că, stai. să zică, uite. de Uite, noi suntem aici, vă să zic. Da. Si da. până la Han mai sunt cel 30 de km. A, nu. Nici vorba să ajungem în noaptea asta. De atunci unde mancam, unde dormim, unde. Pii, ti, ti, ce A, Ce Ce Am auzit un latrat. Un câine este undeva, un câine latrat. -a, -a. Am auzit și eu. Na, bă, atunci se schimbă lucrurile. Păi, unde e un câine e și o locuință omenească, și în cazul acesta. Putem încerca să ajungem până acolo, nu? Cred că ar fi cea mai bună soluție. Chemal, sânge strânge totul, stinge felinarul și încearcă să mergi mai departe. Hai, e nu? mai țărrea și caie, Adie, da, ande! Stați, stați! Asta mai este câine. Priviți, priviți, colo! Nu, nu, nu, nu, o, haită, dragă, ne dau A, Ce mult este, ce multe și pe semne flamânze! Ca lupus, schimbă-te! Chemar, chemar, chemar. Acum chiar că nu e momentul! Ce facem, nucle, că ne atacă, sigur! Chema! Repede, puștile! Mă rog, pistoane! Îndate, pe timp! Sunt cu verul din spate! Da. Vezi să tenșace, nu te-i faci Nu mă las eu! Nu mă las eu! Asa, de seama? Epesent u cărcată. Da, da, da, pistol sunt 6 gloanțe. Așa. Fiți atenți și pregătiți. Să îi lăsăm să se apropie. Atenție. Fiți Acum. Foc! A! A! E să ne varsă. se face la a scapat a scapat da da era supățiv noroc de caică fără ei ne măncau lupii cu trasnegul toți hai l cu te ursac hai areți sunteți acolo bă om bun woman bun ne-a prins noaptea pe drum și a uncit lupei am auzit pe un pușcăturile n-a i putea să ne găzduiește câteva ceasuri până se luminează de ziua! Eu o să vă găsesc păcatele mele în sărăcia mea, că eu dormau un cu oile, că aici e stână, nu casă de om. Mm. Da, da, dacă vreți, vreți să vă aștenesc școală sub șoplon, păi, dacă vreți cu dragă inimă, nu, uite, poftiți, poftiți. M mă tem da. de purici și ureți în țară. Da, pe mine mă mănâncă și ui în șarță, așa că eu rămân în o sură. Voi faceți cum vreți. Da, apropo, noi nu mai mâncăm pe ziua de astăzi. A -a -a nu e foame exact. la toți. Chemal, scoate coșurile cu merinde și butelcuța cu vină. <gântări> o să-i tragem o masă împărătească. <gântări> <gântări> Vine și Nata la să mănânci cu noi. Bucuros, bucuros! Dar să primiți și dumneavoastră de la mine niște caș proaspăt, oh! niște mămăligă piacă, <gântări> și aur, la noi, la Dobrogean. să... <gântări> Ești Dobrogean? <gântări> Sigur că da. Să românge, dege, de la traia citire. E, și mă și eu cu oile de colo, până colo. Da. Ia stați, stați, fiindcă îmi păreți oameni de treabă, deși pe așa. bezna asta nu m-am văzut încă bine la față. Uite că aș vrea să vă cinsesc și cu niște țuică. Niște țuică, țuică o să țineți minte toată viața. Primim, primim cu plăcerea. Uftiți <gântuica> <Asta? gântuica> și ședeți scolea pe bancă, la masa cei, de scându. <gântuica> așa. Da, să scoți și niște pahare, niște ulceluțe, așa. Așa, așa. Ei, hai, noroc și sănătate. Ah, e o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 Dragă tate, pentru că am primit pentru tine o cerere în căsătorie pe care am acceptat-o Cum? Ce te-ai îmbujorat așa? Tătigule... Da-mi îmi închipui închipu că ești nerăbdătoare să cunoști numele logodnicului tău Îl cheamă Demir și este nepotul bunului meu prieten da, taticule, eu nici nu-l cunosc da. Nu l-am văzut niciodată Ei, Și? De vreme ce-l cunosc eu Hai, fii pe pace și fă credit bătrânului tău, tată Este un băiat bine, din toate punctele de vedere da. Exact ce-ți trebuie ție da. Ți-a venit și ție timpul să te măriți, nu? Da, da, da Aș fi vrut și eu măcar să-l văd cum arată Ești bine că asta nu se prea obișnuiește da. Totuși, dacă ți neapărat Și fiindcă ești fetița mea cea dragă și Răsfățată, uite Am să-ți fac acest hatăr Da, îți mulțumesc, plăticule <laughs> <laughs> Și pe urmă O să facem o nuntă Ca-n povești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 în mai repede, fiindcă, uite, a soarele și nu de alta, dar murim de foame. Să sperăm că domnul Georgiu a primit telegrama noastră și... Da, că ne așteaptă cu o gustare consistentă. Pe ce stradă mergem acum? Chiar pe sal Aici Georgiu. S-a orientat bine, Kemal? Oh, gata! Asta este numărul 10! Am ajuns! Da, da. Bine, bine, bine, Kemal. Da du-te și reține camera la Han. Și poate peste două ore vii să ne iei, nu? Da, femeie. Cu cine doriți? Domnul Georgiu este acasă. Da, uitați-l că vine. Da, da. Bine ați venit! Bună ziua, Bună ziua! ziua! Bună ziua. Da, vă așteptam, vă așteptam. Bine te-am găsit. El e nepotul meu de mir. Domnule? Iar domnul lui este clientul meu din Hamburg. Domnul Max Sachs. Da, Max Sachs. Am auzit, veta, am auzit. Îmi pare bine, îmi pare bine. Veta, Veta, du -te și anunț-o pe doamna. Poftiți, poftiți! -a e, -a mulțumim! V-ați călătorit? Ați venit cu vaporul, da, nu? Da, nu, cu da, da, da. Tocmai Tocmete la Istanbul? Da, da, da. E, originală idee! Da, da, da, da. Iată și pe soția mea! Bună ziua! Bine ați venit! Bine ați venit la noi! pare bine! Vă rog, vă rog, poftiți la, la, la, la loc! loc.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 pregătit masa. Da. Toate totul de este gata, nu? Am dat ceva. Iaurtul. Iaurtul. Sărmăluțe-n poi de viță fără iaurt nu se poate. Așa că lasă tot și dă fuga să iei de la alteria din colț un borcan de iaurt. Unul de oca. Da, Conița, am plecat. și te repede. Ei, domnișoara, unde fugi așa? Ce-ți pasă, domnii Stai o clipă, nu fie dea. Auzi, vreau să întreb ceva. Pofti, întreabă mă, întreabă-mă. Nu la familia Georgiu. E, da, și ce-i cu asta? Ei, ei, ei, vreau să te rog ceva. Ce să mă rogi, nici măcar nu te cunoști. Nu are face asta, mă cunoști, nu mă cunoști. Vezi, asta? ăsta, da. e de aur, aur curat. <trui> dacă îmi faci un mic serviciu, ți-l dăruiesc, e, iar tău. Ce serviciu? Ei, ei, hai să facem câțiva pași să spun. Aspeț. Mă bucur că putem vorbi la un pahar de vin despre o mare pasiunea mea, arheologie. Oh, da, da. da. Istoria Interesant. e și pasiunea mea, oh, domnule George. Da, da. da. da mă, mă pasionează orice mărturie a trecutului și am Absolut. adunat de-a lungul anilor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 A atins bronzul acesta fersuie. Da, este, este din bronz, dar... Dar n-aș da-o pentru tot aurul din lume. Vă înțeleg. înțeleg, vă înțeleg foarte bine. Domnilor, vă rog, poftiți la masă, de aceste da, mâncarea. Da, da, poftiți, vă rog. loc, vă rog. loc, serviți, domnilor, luați, luați din toate, vă rog. Cu plăcere, cu, cu foarte multă plăcere. Mm. Eh. Noroc! Și bine ați venit! Bine ați venit! Bine ați venit. Bine ați Sănătate! Ați. Domnule Keraban, mai doriți o sărmăluță? Îmi fac cu ochiul, da? Da? Nu, nu, nu, nu, nu, mai bine nu. <laughs> sărmăluță! În de viță sunt o mâncare turco-greco-română. Bucătăria de calitate ca și prietenia. Nu cunoaște frontiere. De aceea la desert v-am pregătit sarai. Specialitatea, specialitatea soției mele. Nu la nu, Vă rog, vă rog luați. Sunt nemaipomenit. Nu ai doriți? M-ai doriți sarai din? Saraiile au fost un vista.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 Crăciul, la are oricine asemenea comos Nu, nu, Cupa unde i Cupa Cupa? Da, Cupa, Cupa, nu mai e la locul cu ei a dispărut Cum, raftul e Voi de mine Veto, Veto Ai luat tu ceva de aici? Eu, eu ce iau? Nu știu nimic, n-am văzut nimic Hoți! Hoți, ajutor Ajutor, hoții mi-au furat cupa! Ce-ai nebunit, bărbate? unde te și reclamă la comisariat! Hai, bine, mă duc, tine. Am plecat! Nu, nu, mai de mine, nu pot să cred. Să se poarte ca niște borfași de rând, e îngrozitură, să iasă o dandana! Dar ce cu tine? De ce plângi? Veto! Nu cumva ști ceva despre furtul ăsta? Veto! Da, Eu... da. Deschid, deschid, deschid, deschid, deschid, deschid. de Deschide! Deschide! Deschide! deschideți, deschideți, deschideți, deschideți. Ce zarva asta? Ce este? De ce nu lăsați domnule să se odihnească? De ce s-a Domnule, s-a primit o reclamație, trebuie să facem cercetări. Așa că dați-vă la o parte. La o parte. Cum îți permit să o parte? Uite, Uite. Uite. ia-vă la după Ce la este? O ce s-a întâmplat? La domnul Georgiu, în strada Salcânilor, s-a furat un obiect de mare valoare. Da? Cupa lui Ovidiu. Trebuie să controlezi toate bagajele. Dumneavoastră, păpteți, păpteți, controlați. Bitește. Așa, să vedem ce mai ieși în geamantă. Asta rufe, haine, cărți. Da, da, numai atât. Și asta, asta cei! My God! Cupa! Păi vezi ce ziceai că... Am găsit cupa, domnule. Yeah. Am știut. Este o greșeală, o confuzie, ai imaginațiuni? Domnilor, trebuie să fie o înțelegere! Ce înțelegere? Care neînțelegere? Asta e voție curată. Hai, luați-l, după dup cu el. Hai, Proteste! Proteste! Dar restăm și pe tine pentru complicitate. Nu putem la felie! Ia-mă de felie! vă rog! Oprins! Oprins ancheta! Domnule comisar, nu mă retrag plângerea. Vin de acasă, lucrurile s-au lămurit. Mii de scuze, domnule. Mii de scuze. Vă rog să mă credeți. Sunt în de Care... jenat. Slușnica mea, Veta, un individ sau o... vine să intru în pământ de rușine. Veta i-a mărturisit soții mele. Pe scurt, pe scurt, domnule da. Georgiu. Fică, uite aici, -a cu s-a găsit. s-a găsit? Cupa mea? Ah, ce fericit sunt! Ah. Nu mai-mi nimic, dar absolut Ei, nimic! Totuși, totuși cine e hoțul? Nu știu, nu știu, nici nu mă interesează. Asta, stați, că nu merge așa. Băi, ați depus o plânge. Da, mi-a retras. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Păi ce, noi ne jucăm aici de a... Uite, cupa nu e cupa? Ei, da, da, trebuie de, să de, știm cine a furat-o, cine e, e, e hoțul. Un individ care a zăbăcit-o pe vetă a convins-o să o șterpelească. În ce scop? E, de unde vrei să știu? Am să vă spun eu. Ca să ne opunem în bagajul și să ne compromită. Oricum, oricum, vă prezint scuzele mele. Îmi pare papa. rău, dar ofensa rămâne. Domnule comisar, vă da. văd nevoit să depun plângere de ultraci. Oh, da. asta înseamnă cercetări, înfățișeri, proces, da. iar eu îmi pierd pariul. Și o moștenire. Da, eu nu m-am gândit. În cazul acesta îmi retrac da, Și dumneata... Toți vă retrageți plângerile, dar o iar de unde noi? i păi asta e treaba dumneavoastră. Eu da. mă duc să mă culc. Noapte bună. Da. Haide, hai. Ce haide. crezi de mir de toată povestea asta? Cine a avut interes să ne compromită? Ce faci, Ani, la Sulina? M-am oprit și -o în drum spre... Dar ce mai e pe la Stambul? Ei, ce să fie, mai un al și mai un mai. <gântu> nu știi dacă nu curge pică. <gântu -i> și la lui la fel. Asta e viața Da, e Uite ce te <gântu -i> Îți dau un bac și dacă ai grijă de cormoranul meu. Aha. Că eu trebuie să mă repe până la Turcia, Am o treabă acum. Sigur, Ani, s-a făcut. Dar de ce nu te duci la Tulcea cu cormoranul nu, fi cum să-ți eu mele. Mă rog, mă Ei, ce dimineață frumoasă! E o plăcere să pornești la drum pe o asemenea vreme. Odihniți bine dispus, domnule Caraban. Și cu morta goală. Era, asta de militate, tine de prietene de mir. Te mulțumiști cu amor și apă apăricii. E vorba franțuzului. În da, apărece da, da, amor de unde, că amorul meu? Ei, veni. E venit, e venit! Trăsura, osea, trăsuri, rupă este! Am găsit-o, rupă! Ce scurum? Ce-s scurum? Dar cine a putut face una casa? Atea te cineva azi, nu atea! Dacă dormeam aici, sub șoflul ăla, nu se întâmpla. la mana! Cine a fi afut? Interesul fac. În orice caz e cineva care vrea să ne pună bețe în roate. Dacă Da, să ne facă să pierdem pariul. Da, da. da! Dar nu o să-i meargă, nu. nu o să Ce meargă. Și acum ce facem? să-i va lua lui Kemal cam o zi întreagă. Ce ar fi dacă am profita și am da o raită prin delta. Grozavă idee! Oh, oh. Poate avem noroc să vedem pelican. Până una alta să luăm o birje. Uite una în fața hanului. Eh, Birjar! Liber? Liber, liber! În calciul, e asta e Delta. Nici vezi cu nu ai apă, stuf și păse. Ce vegetație musulmantă. Am citit într-un roman de Jules Verne că... Așa e în pădurile Amazonului. Gândiți-vă că pe aici a trecut Alexandru cel Mare, și împăratul Traian, și. Era band din Istanbul. <laughs> <laughs> Întinderea asta de apă oarecum să se în minte. E prea mare să fie un braț albine. Este lacul Fortuna. Da? Ne aflăm pe malul lui. Da, priviți! Priviți acolo, din partea cu înțezești, o dungă albă. Parcă ar fi să vadă. <laughs> da, ce? Vezi pelicani, Colonia de pelicani. Cali? Ah, Formitabil. Să mergem să vedem mai bine. Da, da, da. Asta numai cu barca se poate vedea. Dar ce de făcut? N-ar fi păcat să-i vedem și noi mai departe. Da, -a da, da, noi nu nu nu-i nimic. uitați acolo un lot că legată de salci. O fi și. O vire asta, pescar. Nu se să-i dacă o împrumutăm pentru o oră două. Dacă doriți, mă conducă. Și cu ce faci? Eh, n-a atunci, să mergem. Hai, unchiule. Așa, așa. Urcați-vă și voi să te-a fi dit să te desmai Da, da, da. ce vrei să spui cu asta? Nu, nu, nu, nu. E vrea să că ești o persoană cu greutate. Așa, așa. Așa. Așa e. Cu greutate. Acumă tu n-ai văstrerit, da? Așa. Așteaptă acum hai no. Acumă o vrei să o lași aici. Da. Direcția Pelican? Ce peisaj paradisiac. Toți nu ferește astfel. Ia uitați-vă acolo. O perechii de pelicat vine în zbor spre ha? noi. Aha. Extraordinar! Ce dihăni mari și greoaie. Teniri cum se pot înălța în aer. Și au o frumusețe a lor așa Ce-am vizit să ne întoarcem la malgă, nu știu de ce, dar ah. nu știu. sunt picioarele de mi a intrat apă mine Și mie împotine. Da chiar și mie împotine. Barca e apă. Mirza, uite-o spărtură care la picioarele mi faceva? Da, da, da, Serios? Da, da, Păi Că ești mai breaz. Eu mă întorc la mal. Că mă întori ceva. Să Stai! Nu pleca! Stai, stai! E pofim n-a la s-a bortă! E de merg! ce să fără. Fără panică! Să păstăm caldă. Plărgem de spremară. eu nu știu să nu Uite că trebuie, uite uite, nu meu! ajută Ține, ță-i cum mâna de meu! Iar eu, eu îmi pic din spate, vreau ajunge până la insulita, ce? Da, da, da, uite un plau. Uh, hai, uh, hai, hai, uh, uh, uh, hai, mă, uh, părere! Am ajuns! Uh. Uite uite, Întui apucă pe! de el, uh. de sus, că te ajutăm și noi! Hai, hai, hai! hai. Uh. hai. hai. Uh. hai. Uh. Uh. Uh. Max, acum și noi! Uh. Hai, haide uh. Așa, așa. Ah. Oh așa. Ah, așa. Aper, insulița asta? Se, mișcă. Da, e Se un... mișcă. E un plaur plutitor. La... Da, așa e spune. Mm -hmm. Nu ne rămâne decât să ne lăsăm târzi de curent. Frumoasă din asta. O zliarcă, plutim de un plaur în mijlocul lacului Fortuna. Pelicani au trebuit. Lasă-i ieșim noi la limanul nu Gândește-te la Robinson Crusoe. Ne- frăciați? În mijlococeană, Eu mă gândesc la canalie de birjar, măi, și ce fi fost. Fiindcă naufragiul nostru, el l-a provocat. Da, pot da, să da, jur, da, eu da, pot da, să și jur. Și eu cred la fel. Mi s-a părut mie că meșterea ceva pe fundul bărcii, dar eram cu ochii după pelicani. A fost de ajuns să smulg și, și gata, da, să ziceți-a dat. noastră începe să dureze cam mult. Ei, ce facem dacă ne prinde în alte pe... Bucățica asta de pământ, de mijlocul lacului. Închiule, nu mai fii așa de pesimist. De altfel, uite, curentul ne duce acum spre mare. Poate avem noroc și... -a... A, ați auzit? Uitați-vă acolo, acolo pe mal. Dacă nu mai așeie, chiar noastră. Și no, parcă și un om care ne face semn. de merbi Cu acela mai întrăzdește să se arate? Nu e el, e altul, ne strigă ceva, dar nu înțele... Dați liniștiți! Curentul va duce în coace, aveți rădare! Providențial apariție. Pizarre, vă spun. Da! Eu am aici o prindie, făcută colac! Da! O țin de un capăt, iar colacul mi Când l a prins, apucați trâns de ce la capăt! Că eu o să vă drag în cei la să înțeles? Yeah, yeah. Bine, trei. atunci fiți gata! 1, 2, 3! Aha! Am prins cum Am prins Acum trage-ne! Revoșează-ne ca păcută! Ușor, ușor, ușor! Încă puțin! Gata! Gata! Ați ajuns! Spuneți pe lipeva! Bravo ție, E salvatorul nostru! Vei fi recompensat! Parcă eu de asta am făcut Am făcut-o să vă ajut, așa, omelește, că e oți lipoven. Și nouă lipovenilor nu ne plac poplogăriile. Dar de unde știi ce-a fost? Eu pescuiam cu ca când sufăriș. Da. Și am asistat de departe la toată bățania domneavoastră. Când s-a întors banditul acela la mal, am vrut eu să-i trag o mamă de bătaie, ne-a scăpat. Haidea. A lăsat și Cai și birja și a ștersul. Nu știu ce a avut cu domneavoastră. Culmea da. e că nici noi nu știm. Da. Da. Dar dacă vreodată mie se încale, îl împăț minte. Până atunci da. să te rugăm să fii bun și să ne duci cu birja asta în la Tulcea. Sunt demuz, flămânzi și rebegiți și în plus foarte grăbiți. S-a făcut. S-a făcut. Urcați să Da. Haideți. Hai! Voi ce ziceți? Cine a avut interes să ne mai facă și figura asta?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 nu și a de frumos să te gândești la altcineva decât la logotnicul da, tău. Știu, Yasmin Știu, dar... Indra. Iertați-mă, a venit un ecustor de la Stambul care zice care are vânzare lucruri pentru doamne. Da? Să da. poftească! Da, poftiți, e, Cu plecăciune cinstită doamnă și cinstită domnișoare. Da. Am îndrăznit da. să sun la ușa dumneavoastră ca să mă înfățișez domnilor voastre cu marfă de prima calitate. Bine, să vedem și noi. Stați, stați să deschid baliza. Așa, uite, priviți mântasea aceasta pe emberi. Dar de brocartul ăsta cu fir de aur, ce ziceți? asta nu mi se pare. Este vizijul și ușoară ca de frâturi. Nu mai vorbiți de tafta, asta de culare zahărului ars. Asta, ăsta e pentru o doamnă mai serioasă. Așa ca dumneavoastră. Rău, <laughs> crezi că mi-a stat bine? Oh, mai cap Mie îmi place, dar asta e, gru... e de grijă, nu? E, ai? E, cum am spus? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, de sigur. Oricum, astea nu decât am de cât câteva șantioane. Le-am adus așa, ca să vă faceți o idee. Fie ca pe Corabie, eu oh, am de 10 ori mai multe stobi și matăsuri. Unele poate chiar mai frumoase. Rău, și unde se află corabia admitale? La intrarea Golfului, în dreptul vine dacă doriți, bărcuța cu care a venit, vă stă la dispoziție. Da, ce zici, mădușa, Iasmin? Am putea merge să vedem la fața locului. Până vine tata, suntem acasă. Știu și eu să nu ne certe. Curând începe să se întunece și... A, până apune soarele sunteți acasă, vă garantezi. Ei, hai. Haide, Iasmin, haide. alegem câteva toalete și ne-ntoarcem. Bine, Leila, dacă ține neapărat. O clip, o, o clipă, clipă să-mi închid valizele. A, așa, vă E Ieșim pe aici. Da. Ușa asta de pe terasa dintre grădine, la marginea cărei așeasă pontonul. Hasan! Nu o să lipsim puțin, ne întoarcem repede. Da, nu țelesam. Așa, iată și bărcuța mea legată de ponton. St Stați să morți eu tâi, să-i desfag lanșul. Așa. Acum puteți să săriți și noastră de-aia. De să nu gândiți în apă! A da, ce e conabia, Dumitale? Da, da, da, ce? Deci trebuie de să ai la o de băț. Hai. Sigur că nu. În câteva minute suntem acolo. Noroc, De... e marea calmă. Nu-mi plac valului. Nici mie. Imediat nu mi se face rău. uite la, Ce roșu și frumos e la la Da. Va atinge în curând linia orizontului. Să ne grăbim, domnule. Să ne întoarcem no. repede, princă astfel tata se supără și... No, Nici o grijă, domniță. nicio o grijă. Urcați-mă unde mă alegeți ce doriți și mă întoarceți imediat. No. De altfel, uite că am și ajuns. Ei, e, e vreau? Doamne, capitane! Suntem bine, stărița să nu se miște, că doamnele urcă la bord! Doamne, capitane! Așa, poate, nu așa, că se lase loc mare în mărgare de seamă. Cine vă se cu băna de frântie! Așa nu ce se să mă alunecați, țineți-vă! Bine! A, așa! E, și acum bine ați venit la bordul cormoranului, doamnele fele. Mulțumim! dar am vrea să vedem mai repede maș. E cum știi, cum știi la cumplea, e sigur. Unde e? Pofti jos să încală, să vedeți. E doar nu voi tipuiți ca și un popunte. Trebuie să coborîți. Pe vreme. E vreme să ridicați pânzele. Poni vi vedea tibacul ăla. Bine, coborâm, da. Ie că mântuneri că. Jasmin dă mâna. Da. Hai. Și mie că și mie. Așa, nu Nu, nu, nu, nici o grijă. Intrați aici. E, și acum, mă, așteptați până să vă dau eu drumul. să se înseamnă Dar ce ai în mână? O telegramă acum sosim. O telegramă? Ia de da, repede să văd. Așa, sosim în ziua de 30 stoc. Cu prietenii și omagi respectoase, stop. Chiar și de mir, stop, dar 30 mâine, nu? Și da atunci! Leila! Leila! -a, -o -a, -a? a plecat cu o barcă împreună cu doamna Iasmi. Cu o barcă la ora asta de unde au plecat? Spre precurata aceea pe care o vedeți acolo. S-au dus cu un negustor care zicea că vrea să le arate niște mătăsuri. Mătăsurile? Da, ce da. mătăsurile? Ești sigur că s-au dus acolo? Da, sta El Le-am văzut cu ochii mei. Bine, bine, dar de, de, de ce stau atâta? Nu, nu, nu, aici nu e lucrul I can't live with you. I hate it. I plecaș! Dauți ce mă spun! Nu să trage, băi! Numere pe la 3. 1! 2! 3! Așa să pompăs mintea. E vremea repede, ridică un corac. pânze Un oraș, pocat, da. cu tradiție. A știut el să limp de ce a ales cartierul acesta pe malul mării. Da. Dar iată că am ajuns. Oprește chemalul. Oh, da, oh. De Demir nu uita florile. Da, nu. Bună ziua, Hasan. Vai, fentei, ce nenorocire, ce nenorocire. s-a întâmplat? unde este stăpânul tău? S-a cerănit venițele pe de vă așteaptă, vă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 eu am scăpat, mi-a trecut glonțul pe la ureche Dar pe stăpâni l-au împușcat în număr și... și acum zac și nu mă pot mișca Tocmai când aș avea nevoie să pot fugi după ei la singura mea copilă Dar cine sunt ei? de ce au făcut știu, asta? Știu, nu știu, nu știu Dacă vor nu înțeleg ce așteaptă Sunt dispus să plătesc Păstrează-ți calmul, dragăsele Uite, îți făgătim de mir Domnul Max Sax și mulțumesc. cu mine da. că oriunde s-ar afla, da. Leila și Asmin da, da, da. le vom găsi și le vom aduce da, da. în îndără... drept. Mă rog, și ne Vă mă rog din suflet că eu, vedeți ce hal sunt voi, mi văd dat speranță, rog, mă rog căutați vasul cormoran. Dar da, pornim chiar acum. Rog, Aveți încredere în da, noi, domnule domnul Ne aflăm acum pe meleagurile străvechi Colchic. Aici a venit Iason să caute faimoasa lână de aur. Erau mai norocoși argonautii, Ei au găsit ce căutau, dar noi tot nu găsim. Celim trebuie să fie într-un hal. De ce-o fi oprit chema? Stai să vad. Ah, suntem la o barieră de cale ferată, trebuie să treacă un tren. dacă trenul întârzie, pierdem timpul de pomană. Ce bai? Du-te și spunei cantonierului să deschidă bariera. Ne lasă să trecem și pe urmă o închide la loc. Are ferici, Ce ți se cu foana asta? asta fi că te gândești mereu la mâncare, un mereu, mereu. mea la cei, vrea să mai mă gândesc. Că cantonierul a zis nu, e, nu nu deschidem, nu deschidem. Ah, te deci mai răzbătător, nu-i nimic deschid eu. Uncule, doamnă, nu o să stăm aici una diseală. Hai veni să-mi dați o mână de ajutor. Uncule, uncule, stai, ce faci? Nu deschide bariera, nu e voie. O să fie mi place, da? Ah, prea sunteți fricoși. Lăsați o l deschid și singur. <fri> oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh! Oh! Ah, așa, da. acum poți să treci, chemal, poți ei, ei, să treci, stai drumul, chemal! E Fendi! Ce mai vrei? De ce te-ai ofrit tocmai pe știe? Tu vedeți, Fendi? Calul acela cu un poese în calea este! Acum și-a găsit și el! Hai omule, te-te la o parte de acolo, om, de Unde se va și Viena, Vieno! Vieno, Vieno! Vieno, Vieno! Vieno, Vieno! Vieno, Vieno! Vieno, Vieno! Vieno, Vieno! Vieno, Vieno! Vieno, Vieno! Vieno, Vieno! Vieno, ca au dat de cantoniere care n-a vrut să ne deschidă. Ce să mai vorbim? Bine că au scăpat caruselul, ei, nu s-a scăpat, Che Gemal, nu te mai smiorcă Nu te mai smiorcă ei! Du-te și sună-i țăranului că-i cumpărăm carusa. ci să-și păstreze fânul și boii. Măi, vrei să termine acolo Marii Negre cu caruța? Asta e, cumpărăm o trăsură nouă! Simt că nebunesc Curașul e la afitare Dar unde ne duce? Ce are de gând cu noi? Nu mă duce, Iasmin, eu vreau acasă Nu plânge, drăguța mea, scăpăm noi până la urmă Nu m-am săturat de cabina asta Mănăbuș! Ss, e cineva la ușă <laughs> Ce mai fac, plicuțele mele? Nu mai putem de bine. Nu vezi că ne sufocăm aici? O să murim din pricina ta, criminalule. Mai, de bine să poată. Eu vreau să vă simțiți bine, de asta am și venit. Ca să vă pofteți puțin sus să luați aer. Hai, le să mergem dacă ne lasă. Așa, Vedeți că nu-s chiar așa de rău cum ziceați? Nu mai vă previt? Nu care cumva să faceți vreo prostie. Ce prostie să facem, că abia ținem pe picioare! Hei, evreau! Da, capitane! Ai grijă de pasagerii dumneavoastră! Le-am adus să mai stă așele pății păcute. Că astea-și plărare, se ofilă-și fără soare. Da, da, da capitane! Fii cu ochii patru! Da, dumneavoastră! Eu mă la cârvă! Da, dumneavoastră! Domnule, fii bun! Și-l lămurește-mă, aceia sunt delfini, nu? Da, da, doamne, delfin. Asta înseamnă că o să avem furtuna. Spunem unde ne duce? Ce are de gând Păi de mine, doamne, vrei să mă nenorociți? N-am voie să vorbesc. Uite, ia inelul ăsta. Ce spunem ce știi. Da, îmi vă să nu suflați o vorbă. Sunt liniștit. Nu știu decât că cel care a pus la care răpirea este un anume Safardin trepiseunda care vrea să o vândă pe domnișoara vândă. da pentru haremul lui Emil uitel pe căpitan să nu suflați o vorbă <cute> Despre ce vorbim acolo? Doamna a văzut delfin și m-a întrebat dacă, dacă a mâncat vreodată mâncare de delfin. <gri> Asta e bună. Mâncare de delfin. Gata, doamnelor, vă rog să coborâți în cabină și să stați cu Să că o să fie furtună. Dar dumneavoastră să nu vă faceți nici și încercați să dormiți. Trebuie să fiți odihnite.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 Aia vântul pe sus, nu alta! De nu are sumna atrasură, fiindcă făresa este înaltă și... În fața noastră pe țăr îmi văd clipind o lumina. Trebuie să fie farul de la Pazar nu. Este de ce falgă, începe ploaia! Aia e vechi darul prost peste jormește Caută să ajungi mai repede acolo unde lumina aceea! stai rupere de nor. ce mai toarnă cu căleată? Într-o clipă l-a făcut ciuciuletă. Uuuh! Hei, a ajuns afară repede! Se vede șocabal! Să ne depostim în ea, hai repede, repede! Cine e? Oameni cu meschie! O stiu! O Bună seara! Bună seara! Bună seara, eu sunt pasnic cu farului. Vă rog, simtiți-vă caca, să deși. It's cam bit strange. face. Dacă ne give voie a voice, we'll stay until we get out of here. What do you mean? We're in the mud, we're in the mud, we're in the mud. We're in the mud. We're in the mud. We're in the mud. I've never seen such a storm. And the sea is in the right direction. Did you hear it? It means that a in danger. I'm going fast. We're going to go. -am nu mai are scăpare. Okay, o trei o șecuântură. O să se stânci. Să-mi cu ea. Ce-am găsit ori. S-a Nu mai e nimic de găsit. Găsit să... da! Auzi. Auziți! Sprime, ținu la găsit de de ce te gând? Se luptă cu Martea niște clinici nu le putem lăsa! Ah, sunt ah. nu se îmbătrân, nu încume, ță-mplu în valurile! asta e nebunie curată! Aveți grijă, domnule Max! Domnule Max! Da. E fătii! Da? Priviți-mă, asta, da. de val, altă se ce la o scândure! Da o e bă, bă, de care sunt agățați, Doi la au franciați. Dar nu se mai vad, a acum un bal, dar nu! Este la bal chiar e pendii! Da, da, da, da, da, da, da, Uite, uite, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, pe, da, da, da, da, da, da, da, da, da, a de-așa și mai ales a de-așa tineri curajoși. Să-i adători să le scoată pe care ceva! să te fugă la păsură și adu-n și felinarul, că s-a întunecat de tot. Dar, imediat! Cu grijă, cu grijă, cu grijă, ușor să nu se zgânie de pietre, să ne întindem de Ușor. Bravo, domnule. Sunt mândru de tine, băie Nu ne am un van! Cât pe ce să ne ducem la fund? oare nu mai fi fost supra supraviețuitor? Nu, nu cred, nu cred, noi n-am văzut nimic. Bine că asta ploaie. Parcă și mare, e mai calbă. Așa e întotdeauna, după ce și înghite brada, se liniștește. Am sosit. Așa, așa, să le învelim în pături. Și acum, repede în cabană să nu le prindă frigul. Și pe voi să nu vă prinde frigul. Tu ia-o înainte și iluminează-ne drumul. Așa. Să ne întindem aici pe băncile astea. Eu mă duc să fierb apă de ceai. Dar înainte, stați să vă aprind o lampă, că vrei întuneric. Așa. Doamne, ce straniu. Visez eu? Totul m Mi-ai salvat viața a doua oară. Ești fata din bazar, nu Ești fata din bazar. Leila, unde ești? Cormoranul. Leila? A? Cormoranul? Tu cumva ești fata lui Selim? Da. Îl cunoașteți? Da, eu sunt Chiraban, prietenul lui El oh. e de mir, rogoticul tău Cum de mir? Da, Leila, eu sunt De deci, știi cât sunt de fericit Mi-a fost atât de doar de tine Hei, tinele, mai încet Leila, unde ți-e fere geaua? Da, lasă -i. Lasă, e, e de mir, e logodnicul Acum! Da. Da. Da, da, iar da, dumnealui da. este Max Sax din Hamburg. Domnule, mi-ai salvat viața. Chemal ADN, vin să petrecem. Ce o să, să mai bucure? Este liber! Domnule, chemal. A. Vrei să spui și mie ce s-a întâmplat? A, o minune este! O iubială afară să știe că e logodnical. A salvat-o de la moarte! Fără să știe că e aia care iubea. mai tu nu înțelegi nimic, ea mai lasă. Asta este o vorbă, mai zici, hai să vedem ce să bem. Hai că mă fi bun și du-te la poștă să expediezi telegrama asta.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 Și nu știu de ce, dar în grădina aceasta atât de romantică a Caravase Raiului, Mă simt inspirat să recit versuri Serios? Atunci te rog mai recit Nu trebuie să fie să intri că e nărăsă. E, e eu trebuie să vorbesc cu el. Intră! Ce-i, Mustafa, Stia, ce până. dai așa Să Stăpâne, să vă rog să vă iertați. Fata aceea, știți-mă, Vaselila, da. se apai aici la Trebizonda. bravo! adu mi ce mai aștepți. Da, să vedeți, nu pot. Cum nu pot? De ce? Fiindcă e cu Logodnicul ei la Caravanser aici. Ce Logodnic e nebunit!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 etenekerapan so primul clip și se Acesta e un loc istoric. Aici pe promotoriu acesta s-a oprit când general Xenophon cu cei 10.000 de soldați și a strigat când văzut marea. Talassa, Talassa. Da Domnul Max, știi atâtea lucruri? Demir și cu mine mergem să vedem Marea, da. adică Talasca, da, mai de-a Nu vă depărtați prea mult că plecăm îndată. Nu, nu, nu, o nicio grijă, nicio grijă. Ține-mă strâns de mână, iubita, ca să nu cred că visez. Demir, da. nu întoarce capul, ce? fă că nu faci de seamă. Închidu s-a ascuns în boschet, ne spionează. Oh, Mustafa, asta începe să mă nerveze.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 Hai sunt, aveți nevoie de mâine? Da, să studiem itinerariul. Da. Va să zic că ne aflăm cam aici, da? Da, da? da, da, Dumneata care cunoști drumul, în cât timp crezi că vom ajunge la scutare? Hmm, depinde. Peste câte zile trebuie să piți acolo? De, de, de, Peste trei zile. A, imposibil. Imposibil! Mergând da? de-a lungul coastei, cum spuneți că vreți să faceți, nu vom putea fi acolo înainte de o săptămână. O săptămână? Păi, da, da, da. înseamnă că n-am înșelat un în sobotel. Da. De bine, v-ați întors. Da. Da. Veniți, amândoi, ca să auziți ce spune. Da. Pariul nostru e naie. Există, însă, un drum mai scurt. Dacă tăiem în linie dreaptă pe aici, prin trecătoare Nerisa, veți fi acasă la tine. Ei, gazul ăsta nu se mai discută. Mergem pe acolo. Da. Îmi câștig pariu. Iar eu tot. Iar eu soția și moștenirea. Dar noi, Yasmin? Noi nu se știe niciodată.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 Chiar pe mucha muntelui. Mie. Aceea e faima sa căciula a dracului, așa e. făcut. Da, într adevăr. într ar sta în echilibru. Uite. E bine că am trecut de ea. Alfred, mi-ar fi fost frică să nu ne cadă în cap. Nici oh, nicio grijă, nicio, nicio grijă ne poate, dragă. Dacă îmi dai voie să anticipești și să te numesc astfel. Stânga asta stă acolo de mii de mm. Și dacă n-a căzut până acum... Nu o să cadă tocmai când trecem noi. Noi e? care suntem atât de norocoși, hey, ne uită asta. Acum -am. să ne organizăm pe pasul oh! de... Chemal! Stai, venti.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 Dimir, da, tu ai zărit focul acela în lale. Da, unchiule, este aceeași caravană care se ține de noi de când am plecat din bizonda. Curios, Foarte curios. Își da orice să știu cine sunt oamenii ce și ce vor. Da! Poate ne lămurește Mustafa. Hei! Mustafa! Mustafa! Mustafa! Mustafa! Mustafa! Mustafa! Mustafa! Nu mai ne strigați!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 Ah, lup cu Unde În cortul, un Stai, Mai m mai speriat Mustafa! Nici nu te-am auzit venit. Am înfășurat o calului în cârpe ca să nu mă simtă plecând. Așa, și. Care-i situația? A sosit momentul să intre în acțiune! Vânatul a căzut în cursă! Ei dus întrecătoare! În tocmai cu cum a spăruncit! La ora asta, Don Caplu! Și nu să mergem imediat! Imediat! Eu și cu ceilalți năvălim asupra lor, Așa. prefăcându-ne că vrem să-i jefuim, și tu te strecori în vârlmă și răpești fata! Și dacă. Niciun tocând. Nu e nimic. Până să mergem. Acum cursa kraba de ziua. M-am candy! scualați ce se brațe? Ce-mi ce vorbiți? ce e chemar? Ce s-a întâmplat, domnule, chiar Am fost la capătul, la drum am fost, la intrare pare am fost acolo, am văzut în vale niște umbre, pe care erau umbrele. Pe, pe urmă, au descalecat de pe cai, au lăsat cai acolo jos pe câmpie și pe urmă, pâși, pâși, pâși, au venit cu ce au venit. Cred că au și ajuns acum.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 Ce se întâmplă? La... Uh, nu, nu, no, no, nimic, nu, nimic, nu, nu, nimic, nimic, nimic. nu v-a speriat. Nu. O să avem puțin de furca cu niște bandiți. Oh? Da, la, nu, da, da, omorâm la el. Omorâm la el. N-au început să se agite. Cred că urmează atacul. Fiți gata. Da. Se, se mișcă pământul sub picioare. Ca pietră. Se bucim, Nu, nu! Să ne depostim sub cornișa de colo. Feriți-vă de palomar! Ai palomar? Leila, leila, vină-l încări. A trecut, a trecut, a scăpat și bandiții cei cu ei, m-au amuțit, fii atenți, Cheval! Priviți, sus, stăm care pe munte, numai acolo! a căsut, s-a prăbușit. Asta a fost to acela îngrozitor. Vedeți, vedeți și spuneați că... E, pede, bandițe, s-a zis cu ea... Cu așa chema Stânca a căzut peste prafa. Chiar pe toți? Poate a scăpat unu, doi, trei, dar nu știu trecea blocat est. Ce tot vorbești? S-a zis cu trecătoarea Nerisa. Prin urmare, la drum, în direcția scutării. La drum!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 Mai ales că odată cu pariul, ați câștigat și stima conței de dumneavoastră. A da, atunci am meritat o steneală. Și acum, că am ajuns acasă, vă mulțumesc pentru primirea voastră și vă spun tuturor, la revedere! La ce ce vă, Selim, o, ce vă, Selim!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 Sorry, tu nevastă. Uh, uh, uh, uh, Voi s-o întrebăm și pe ea, nu? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, tu... Ce zici, Yasmina?